Без імен, без хрестів І ясна річ без квітів Це дуже сумно Бо що ж же лишається з людини, коли її немає Міцно зав'язаний вузлик Де трошки кволого легкого насіння Яке ще може зійти Коли впаде не у терня, не в пісок не Віктор означає переможець. Тут він перемагає себе, щоб допомогти жінці, яка втратила дитину. Він не є героєм, бо перемагає байдужість лише в самому собі. Вітер і король не тотожні, але Віктор може бути королем. А король – Віктором Цей чоловік Прагне вивезти жінку З країни болю Бо така його місія Набільше він Нездатний Слово Любов Йому незнайоме Віктор Уособлення іншого світу Який шукає істину Не маючи любові Увійти в незайману землю він не може, бо вірить в існування стіни. А стіни не існує. Голос чує тільки Базіль, бо весь він тремтить, як еолова арфа від найменшого подову. То не є голос Бога, а замерзлі слова, які відтягують, Тають, коли душа палає в містичному екстазі. Ці слова могли б належати Вікторові чи королю, але вони не належать нікому. Базиль слухається голосу лише тоді, коли той не суперечить його суті. Перед остаточним звільненням Базиль отримує те, чого так прагнули його бідна душа і нещасне тіло. Пізнає сенс свого життя. Кожен з нас може почути голос. Треба тільки знайти те місце, через яке він проникає. Жінка перша. Власне, жінка перша і жінка друга видаються однією і тою самою особою, але вони існують в різних просторових площинах і змушені діяти відповідно до обставин. Жінка, що втратила дитину, страждає більш натуралістично, ніж жінка, яка може втратити дитину. Сліпий інстинкт керує нею доти, доки вона не зустрічає Віктора. Однак, чи існує та дитина? Може, жінка тужить за чимось іншим? Ми кожен день втрачаємо своїх дітей. Але те, що ми губимо, чомусь лишається з нами. Воно наше навіки. І хлопчик не впізнає матері, коли бачить її на березі річки поруч з чужим чоловіком. Може, це не його мати? Може, він не її син? Це не так важливо. Подорож не повинна закінчитися. Кожен день ми втрачаємо дітей і губимо душу. Нехай це буде осторогою. Жінка друга. У світі перетинаються і зустрічаються сни, думки, голоси. Ми не живемо в німому просторі. Жінка друга входить в нашу оповідь, як цілком земна істота, що не дійшла ще до межі болю. Її тихий шепіт, непомітний, як падання роси. Цей вінець творіння здатний зламатися